Salmul 198 al fiilor luminii. Slavă-ți, Doamne, fiindcă semințele luminii în noi le-ai semanat și pentru tine case, familii, averi și toate ale lumii cu drag le-am depădat. Slavă-ți, Doamne, fiindcă prin îngerii lumii, ni la tine ne-ai chemat, când roada ta de struguri din inimi, ne-ai luat. Slavă-ți, Doamne, fiindcă prin îngerii de foc ades ne-ai curățat. Când sectele lăstarii spre noi și-au aplecat, slavă ți Doamne, fiindcă uleiul Tău cu cinste în candele am turnat Și în bolțile de aur din inim ne-a intrat. slavă ți Doamne, fiindcă haina cea de raze cu drag am îmbrăcat Când îngerii la nunta din ceruri ne-au chemat. slavă ți Doamne, fiindcă mugurii luminii în mâini ne-au răsărit Și-am înțeles că în legea iubirii ne-ai primit. Slavă-ți, Doamne, fiindcă icoanele luminii în noi le-ai zugrăvit, când îl adânc în adâncă inim, ca Domne noi te-am primit. Slavă-ți, Doamne, fiindcă lumina de dor în noi s-a tânguit, când lacrima durerii din bucium a doinit. Slavă-ți, Doamne, fiindcă crucea de lumină pe noi ne-ai separat, și în cerul de lumină pe arip ne-ai luat slavă Doamne, fiindcă odorul de lumină în inim s-a născut ca semn că lumea tainei din noi a început.